امور رجالي صناع حياتي اقمار لي منار الهدات انا ام رجالي صناع حياتي اقمار لي منار الخلات تزالوا صبتي وصاروا بذاتي وعادت, وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الاباطي يا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من شراما العمر يمضي ورا وانا ازله ينسنا ومن سيئات يامالنا ما يهدي الله فلا مضلله وما يضل فلا هاديه Ašhedu ala ilaha illa wa ašhedu anna Muhammedan abduhu wa rasuluh wa qavunah i kareem amanu taku Allahi tuqatih wa la mutumna illa wa antum muslimun Zavala pripada Allahu jalla ba'ala naš gospoda napravi put i zaista je upućen, ako ga ostavi u zabudi, neće mu naći nikoga ako će ga napravi put u put se dotim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammed Ali Ibn Salah posljednji je Allaha poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni i plemeniti, kazao svojoj plemenci Bojte se Allaha i istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao vijednici. Zatim, Allaha uđelevala, zahvaljujemo što nas je ponov okupio na ovom mjestu, dozvolio da nastajimo kako su to govorili i kazivali naši Selefi o znanjima isti, odnosno o koji proizilazi iza Allahovi te barek i vetela lijepih, lijepih imena. Kako se spoznajati istih imena manifesti u, u svakodnevno u našem našem životu. I cijene sestre, govorit ćemo o jednom veličanstvenom Allahom dželevala imenu. imenu, čiju spoznaju, ko spozna, svati i razumije, Biće molša, postali Allahu i Subhanehu, Subhanehu, lijepih imena. Večeraši glasi El-Muhito. Sveo, da je ovo Allahu Jel-Levala ime, nećemo naći gdje. Nećemo naći u poznatom, u obrojavanju, u levhama, knjigama, Odnosno u predaji kod imama Tirmizije, koju nam prenosimo Soravija koji je zakupio uh, Allahova lijepa imena tu, u toj predaji. Nosi ime, Ravija, najpoznatija predaja kod imama Tirmizije, 99 lijepi Allahova lijepa imena. Se zove Walidiv Muslim. Veli diabetes muslim. Kadali smo da su trojica poznati Ravija koji, koji su od skuva Allahu alijepa imena. I da su ti Rivaje danas poznati kod ljudi, kod onih koji ne posljeduju šaljeva Da je to govor poslanika alijdeep, salatu vaselam. Kao da je Allahov poslanik pobroje Allahov, žele valija lijeva imena. Što smo kazali da nije tačno i da su učenjaci hadijskih znanosti kazali da su isključivo znači ti rivajeti od Ravija samih koji su pokušali znači da svate odnosno da dokuće Allahva lijepa imena odnosno da poproje 99 lijepih lijepi imena. Tako da večerašnje ime Al-Muhid se ne spominje u poznatom rivajetu jer smo rekli da svih rivajeta najpoznati i najprošireniji rivajet koga? Ravid ibn O, tako da nećemo naći našem jeziku ovdje da je niko govorio i tumačio ovo večerašnje ime o kojem ću mi govoriti a koje je zaista visno, veliko, veliko Allah subhanahu wa ta'ala ime El-Muhid Tako i drugi rabija koji je san'ani poznat je znači po tome da je sakupio Allahuva lijepa imena 99 lipih imena, međutim redost je tih imena se razgao od redost lida je sakupio Velid ibn Muslim pa također neka imena se razvoje, ona imena koja spominje Walid, e, ne spominje Abdul Melik, ili je izvrnuto. Dok treći ravija koji je poznan također po sakupljanju Lahvi Tebare Kevetala imena Abdul Aziz, El Hussein, Rahmetullah Alijej, on spominje večerašnje ime koje, mi, o kojem ćemo mi govoriti. Kažemo da su svi oni bili mučtehidi, svi su oni pokušali sakupiti koja su imena, koja su navedena i spomenuta u Kur'anu, a mada 99 broj koji je naveden u hadisu poslanika sa Allahova ve veselem nije konačni, konačni broj Allahovih lijepih imena odjava dana dosega daleko više, daleko više od 99 lijepih imena koje je samo Tabar Tabar tako kazam. Također mina voti nakon spominjanja uh, Allaha i lijepih imena koja uh, koja se navode u Kur'anu, navodi se da disse poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada završimo, znači ova koja se navode u Kur'anu. Među tim hafiz ibn Hajar Eskelani rahmetullahi ubraya večerašnje ime El-Muhid, jedno od Allahovi lijepi, lijepih imena. El-Vezir, koji je također poznat po zakupanju Allahovi lijepih imena, također navodi u svom dijelu ovo večerašnje ime, smatra ga od Allahovi lijepih, lijepih imena. E, še ibn Usaymin, -e Rahmetullahi Al-Bayhek, u svom poznatom dijelu Asma, također ga smatra i da je jedno od Allahovi lijepih, lijepih imena. Tako da u jeziku, u jezičkom značenju, riječ pa", ima značenje, ihata bihi ili bi kad dođe, ima značenje obkoliti opkružiti, savladati, znači imati nešto pod, pod kontrolom. Tako da vidimo da muhitum bih ima značenje kada se u potpunosti opkružen, kada si u potpunosti savladan, kada nimaš izlaza. Jednostavno, nema izlaza iz sjej situacije. A onaj koji te opkolio vlada, ima apsolutnu kontrolu nad tobom. Razumete. I ovo jako pitno kada budemo gledali znači šta su učinjaci kazali kada ima značenje? Kakvo je značenje laha te bareke vel dalagona na el muhit kada se nasli laha te bareke te bareke ve taala. Takođe ima značenje u arapskom jeziku ehatahu ilmen. E, imati znanje o nečemu. Spoznati nešto u potpunosti. Naći ovdje hatahu ilmen imati potpuno znanje o nekoj stvari. Naći sa svih strana, sa svih aspekata ima e, znanje o toj, o toj stvari, znači izučavaš ili ili znači posmatraš i gledaš. Kao što je došlo Kur'anskom ajetu 102. majtom 22. majtovašan kaže: "Taqala ahadtu bima lam tuhit be". Ja trudno znanje ono me o čemu ti nemaš, odnosno ja sam svojim znanjem obuhvatio ono što ti nisi, što ti nisi obuhvatio. Tako da vidimo El Muhit će biti, znači, ono o čemu ćemo govoriti, uh, jedna velika spoznaja Allahu Džalde wa Ala, koji je savršen u svim svojim menima i koji je savršen u svim svojim, svojim svojstvima. Zatim, koliko se puta spominje ovo veličanstveno Allahu Tebarek i Vatala ima u Kur'anu? U činjazi kažem se spominje na osam na mjesta. Mi ćemo navesti neka značenja i jako je bitno da e, znamo kako se ti ajeti završavaju što jas tako goda kroz plodove kada budemo poješejem plodove spoznajevog veličanstva rogmena. Allah je kaže prije svega u suri Al-Bekare u 19. ajetu je tu wallahu muhitum bil kafirin. I Allah dželle vale obkružuje obuhvata sve nevienike. A kada pogodamo Od čemu kazuje Kur'an? On znači ajti koji govori od prije. Znači prije nego što Allah Đalevala završi sa ovim da Allah muhitum bil kafirin. Da Allah se sredne vjernike vidjet ćemo znači kolika je moć uzvišnog Allaha Đalevala, da nema jedne stvari u svijetu postoja i da može promaći i izmaći njegovoj univerzalnoj i savršenoj kontroli. Da Allah Đalevala radi šta hoće. I jako je bitno ono što ćemo namotiti od govora od ženjaka, šta su kazali u svatanju ovog imena, posebno kada budemo pobrajali plodove koji proizilaze iz poznaje ovog veličanstvenog imena, vidjet ćemo znači, velike koristiku, posebno znači, u današnjem vremenu, i situaciju u kojoj se umet Muhammeda alijih salatu wasalam nalazi. Zati Allah je levala kažu sluku u suri Al-Imran u 120. ajetu Inna Allahe bima ja'melune muhito. I zaista Allah dobro zna šta oni, šta oni radi. I ovaj znači dio ajta također je jako bitan kojem ćemo govoriti da Allah dobro zna šta oni radi. Odnosno da Allah je muhit, opuhvata i posljedio apsolutno znanje o svim njihovim postupcima. Sve što se dešava, sve što radi, šte, sve što čini. Zatim kaže Allah dobro zna šta oni radi, odnosno da Allah je muhit, i posljedio apsolutno znanje o svim njihovim postupcima. Sve što se dešava, sve U suri An-Nisaa 126. ajde Allah Đelešanu kaže وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ I zaista Allahu Đelešanu pripada sve što je na nebesima, sve što u nebesima i sve što na zemlji. Sedam nebesa i sedam zemanja, sve to u vlasništvu Allaha Đelešanu. Zatim kaže Allah Đelešanu وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْفًا Allah džele vala obuhvata sve apsolutno sve znači obuhvata sedam nebijesa i sedam zemalja i što se nalazi Allah džele vala sve to obuhvata svojim apsolutnim znanjem svojom moći što ćemo vidjeti znači izgovora izgovora učenjaka kada su pokušali na pojasti što znači Allaho te bareke ime el muhid zatim Allah džele šanu kaže Wallahu min varaihim muhid Prijevod ovog značenja, kako su ga pokušali prevesti Allahu džele vala ništa neće moći umaći. Ali oni Allahu džele vala neće moći umaći? U bukvalnom prijevodu Allah džele vala iza svih postupaka. On sve to obuhvata svojim znanjem, svojom moći. Znači koliko god pokušali, u borbi izlama vjerenji i sredbenika, koliko su god pokušali da nešto loše učine sredbenicima islama, Allah džele vala je u konačnici taj koji svodi, koji svodi obračun. I njemu apsolutno to pravo pravo pripada. Šta znači, ili šta su kazali, ovo, Allahu wa Jalla wa'ala, veličanstveno veliko ime, El-Muhid. Krenćemo, znači, od poznatog mofesira Ibnu Džarira, te lide, kaže, Inna Allahe bima ya'melune muhid, i Allaho wa Jalla sve dobro zna, apsolutno znanje ima onome što oni rade, odnosno sve njihove postupke, on te bare i vetala obuhvata. Kaže Ibnu Džarir, što nam olakšava poimanje svatanja ovog veličanstvenog imena da potomimo današnju situaciju u kojoj muslimani u kojoj muslimani žive a većina njih nemaju nemaju sabura nemaju sabura Kaže ibn Džeri rahmetullahi on te pare kevata obuhvata i poznaje sve što nevjernici rade. obuhvata i poznaje sve što nevjernici radi Allah je lavala nije to nepoznato dobro zna što oni radi Toliko se znači ti danas sve za koja se dešava u svijetu, emotivnom teško ti, teško ti pada sve. Allah žele vala stvorite nevjera i zemlje, koji voli vjernika, mrzi i preziri nevjernike. Koji voli one koji se bore za njegovu, njegovu vjeru, a ne one koji se bore protiv njegove vjere. Allah žele vala dobro poznaje stanje. Dobro poznaje stanje, stanje svijeta. Pa kaže, nastavlja, sve što nevjernici radi, čine njegovim robovima na svakom mjestu. Znači postoji mjesto na svijetu. A da se nešto loše ne dešava muslimanima, a da Allah go, nema, nema znači apsolutno za nje, o tom stanju i toj, i toj situaciji. A znači ste Subhanom, on je, tabaraki wa ta'ala, el-Qadir, el-Qadir, el-Aziz, el-Djebbar. Razumijete, ta velika značina koja smo govorili, Allaho tabaraki wa ta'ala, koja postoji da je apsolutno moć, sve mogući, da uči ništa god hoće. Pa iza lehu kun fe Kada on samo nešto poželi za tu stvar, samo kaže kun fe yekun. Budi i ono biva. Nači u jednom trenu u jednom trenutku dešava se ono što Allah je je je hoće. Zatim kaže man Taberi. Znači, na svakom mjestu pa kaže od nereda, isprečavanja i odvraćanja njegovih robova od pravaoga puta. Ne samo što su oni bore protiv njega. I što to činje muslimanima, u cijelom svijetu, na svim mjestima, nego Allah žele dobro zna i one koji sprečavaju i odvraćaju vjernike istine Allahove te bare vatela robove od pravoga puta. Koliko je danas takvi koji na razne načine, ili javno, ili znači negdje tamo, ušuškano, tako odjeluju tako žele znači da odvrate vjernike istine od, od istine. Allah žele Sve to dobro prati. I zato kažu učenjaci, razmislite dobro o on dželle vela imenu El Muhit. U ti yo sama eto ko se spomni veličanstva imena El Muhit u svim gotovo ajetima. Nač učinati ajta tih govori o prijetnja Laha te bareke vetala. I sve te ajete sa prijetnjom Allah dželle džalaluhu završavao sa imenom El Muhit. Ne vas obuhvatim da sve to dobro znaš šta činiš i šta radiš, ali konačan sud pripada pripada Allahu te bareke te bareke vetala zatim kaže poznaje i neprijateljstvo njihovo prema njegovim iskrenim robojima također znači ono što prsa kriju i što ispoljavaju znači bilo javno ili tajno Allah žele želanuhu, i to posjeduje znanje zna znači šta neprijatelji sama rade kako spletkare šta njihova prsa kriju o sve u tome Allah žele šlanuhu, ima apsolutno apsolutno znanje. Pa zatim kaže i sve druge vidove griješenja. Allah Čelešanu sve to dobro poznaje. Sve što ne prijatelji imaju pri sebi i kod sebi. Allah, Subhanahu wa ta'ala to dobro dobro poznaje. Zatim kaže... Sve to uzvišen je Allah Subhanahu wa ta'ala svojim znanjem obuhvata i sve to pomno čuva. Znači ne samo da Allah Subhanahu wa ta'ala poslije za nje, Da svojim znanjem sve to obuhvata. Nego on to pomno čuva. I ništa mu toga ne promiče. I na kraji će sve njih po tome što su činili nagrade, određe za kako došlo kao nagrada, sve će i nagradi kako? Tako što će okusiti njegovu, njegovu kaznu za ono što su činili ili po onome što su oni što su oni uradili. Znači Svetola Đelevala dobro zna i sve će to biti sačuvano, zapisano u jasnoj knjizi šta su učinili, šta su radili, na kraju će biti predočeno i na kraju, nakon svega toga će biti kaženje po tome, po tome što su radili. Zato Allah Đele Vala kaže وَاللَّهُ مُحِيتٌ بِلِ كَافِرِينَ U tom ajetu imam taber kaže u komentaru toga ajeta sve će njih Allah Đele Vala sakupiti, a nakon toga će i kazniti. Sve nevjernike. Allah je sve obuhvatniji. Obuhvaća sve postupke šta čine nevjernici. Pa će ih na kraju sve sakupiti i nakon toga će sve, sve kazniti za ono što su činili i što su radili na Dunjaluku. Al-Hatabi, Rahmetullah Ali, kaže, Al-Muhid je onaj čija moć i znanje sve obuhvata, čija moć i znanje sve obuhvata sva njegova stvorenja, znači odnosi na sva njegova stvorenja, i on je taj koji poznaje broj svake stvari, poznaje znači broj svih njih. Svega što želeva, to još Ne samo da poznaje, zna broj svojih stvorenja, svega što je stvoreno. To ukazi na Allahu Đelevala moć je, koja je neopisiva. Ne možemo ih zamisliti koliko je Allah Đelevala moćan. Koliko njegovo snanje sve to, sve to obuhvata. Da zna broj svake, svake stvari. Allah Đelešanu kaže وَحَاتَ بِمَا لَدِهِمْ I on posljedje sve ono što oni imaju pri sebi. Odnosno obuhvata sve ono što oni imaju kod sebe od postupaka, dijela, svega svega, sve to Allah Žele Vala obuhvata, pa kaže وَأَحْسَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدَى i sve to on u tančine pobrojao, svaku stvar, sve znanje, apsolutno znanje, što imamo, što činimo, što radimo, Allah Žele Vala posjeduje, احَاتَ بِمَا sve to bufata Subhane, a nakon toga još detaljnije pojašnjava da on sve to, znači u tančine, tačan broj svega toga, on Subhane wa ta'ala Subhanahu wa ta'la za. Kolika je moć uzvišnog Allaha. Tako da onaj koji se osloni, a ja vidjet ćemo, znači, prodaje spoznavog imena. Na ovakog stvoritelja gospodara Tebarek wa ta'la nikada, nikada nijeće pogriješiti. Ako se osoba prepusti, prepusti ovakvom gospodaru El-Muhid, El-Aziz, El-Djabbar, El-Mutekebir i ostala Allah Tebarek wa ta'la lijepa, lijepa imena. Zatim Allah Đelešanu kaže ve kule še'in ahsajnahu fi fi imamim mubin i sve to smo mi pobrojali sve znači što se dešava od svih postupaka sve smo to pobrojali u jasnoj knjizi Allah želevala sva stvorenja On znači koji je Odredio, odredio stvari koje će se dešavati iz njegovog apsolutnog znanja. Prije nego što je stvorio, znao je šta će se dešavati. Sve to je pobrojao u Jasnoj knjizi, u Levhi Mahfuzu, tada će stvari koje će on te bare kventara stvoriti. Pogledajte, današnji dana koliko je stvari prošlo, koliko je generacija, šta je sve znači bilo, Allah samo zna, nikom, od nas niko nema to znanje o tome. Šta će se sve dešavati do sudnjega dana? Razumijete? A i san čovjek koji zaboravi ono danas što je činio. Pogledajte Lađan Levala, pobreao sve i znanje svog apsolutno, znaš, šta će se dešavati. I sve će to sačuvati. I sve će sva ta djela koja ćemo činiti, koja činimo i koja drugi ljudi čini rade, biće pred ocjenama na suđenjem na sudnjem danu. Zatim sađi rahmetullahi. Ubaci još neka svojstva Lađan u uz značenje ovog veličanstvenog imena El-Muhid pa kaže onaj koji obuhvata svojom moći i znanjem sva svoja stvorenja i zna njihov broj i zna njihov broj u to dodaje Danla Đelešanu obuhvata sva sva stvorenja svojstvo milosti, rahmeta i to jeste činjenica. Da Allah Jelešanu svojim apsolutnim uh, uh, abso, rahmetom obuhvata obuhvata sva, sva svoja stvorenja. Pa čak smo to pojašnjavali iz, kada smo govorili o imenu Ar-Rahman, Ar-Rahim, da to svojstvo obuhvata i, i na vjernike na Dunjalu. I na na, na Dunjalu. El hulaymi Rahmetullah Ali kaže, Bog da je to je jako bitno. Znači, ova značenja koja smo uzeli od učenjaka, Uh, će nam olavšati shvatanje, odnosno uh, uh, prodove koji, koji proizilazi iz ovog velikog imena. El Huleymi Rahmetullah Ali, još jednu stvar odaj. Znači, označe El Muhid. Kaže, on... Rahimahullah, nikomu nije u stanju umači. Nikomu nije u stanju umaći, spana. I vidjet prvi povod, odnosno drugi povod koji ćemo recitirati, što znači o, o, ova ličenica. Nikomu nije u stanju umaći. El muhit. To je ono jeziško značenje na početku kada smo kazali muhitum bih. Kada si obkružen, obkoljen, nemaš izlaza. Ne prijatelj sa svih strana, jel. Dokodje, gospodar te barek je betala, veličanstveni, sa svojim moć znanjem, kudretom, snagom, iznad svega, iznad svega, el kahar jedno veličanstveno ime o kojem, o kojem smo govorili. Zatim kaže, shodno tome je ovo svojstvo ne posjede niko osim ko, osim on subhanahu wa ta'ala, niko nije u mogućnost da bude opisan ovim veličanstvenim imenom i svojstvom, kada smo od svakog imena proizilaze svojstva Allaha te bareke wa ta'ala. Znači ovako veličanstveno svojstvo niko nije u stanju posjedevati osim Allah, osim Allah te bareke, te bareke wa ta'ala. Pa kaže, ova savršena osobina se vraća na svojstvo savršena, znači dopunjava na nošu skazali prije njega učenjaci. Vraća se na svojstvo savršenog znanja i moći koja Allahu Subhanehu, Subhanehu wa ta'ala pripada. Ali u isto vrijeme negira sa ovim svojstvom, negira Allahu žele vara osobinu koju? Osobinu nemoći i zaborava. Pogledajte, znači kakvu potpunio govor oni prije učinjaka koji su kazali. Znači, da Allah Đelšana pobraja se stvari, da nije zaboravan, da ne zaboravlja, da čuva ta djela. Znači, negiramo Allahu Đel Levala osobine majkavosti. Allahu Đel Levala ne priliči da je zaboravan. Dok mi kao insani smo takvi, da ne možemo biti, znači, savršeni osim sa ovom osobinom. Da smo ti koji zaboravljamo. Da smo ti koji zaboravljamo. Znači, osobe koja koja ne zaboravljamo. Prodovi spoznaju gladočanstvenog Allahovog te bareke je tala imena. Prije svega znači ovo večerašnje ime koje spominjemo, koje navodimo El-Muhid, sve obuhvatni, e, učinjaci kažu da iz njega proizilazi ili da ovo ime sadrži dvije velike Allahove subhanove tala osobine, a to je osobina moći, snage, kudreta i osobina znanja, jer Allah sve obuhvatni obuhvata sve svojim savršenim znanjem i svojom, svojom moći. On te bareke veteala uz ovu osobinu, ili ono što proizilazi kada se ove dvije osobine Allahu dželevala pripišu, a koje su potvrđene Kur'anom i Sunnetom, potvrđuje se da Allah dželevala poslije savršen vid, savršen vid, savršen sluh, osobinu sluha, osobinu vida. Da on te bareke veteala judebbirul emr, da je on taj koji upravlja svim situacijama. Ne postoji situacija da on te bareke veteala ne upravlja tom situacijom. Ne promičemo ništa. On te bare kvetala el malik ul mulk, el malik, apsolutni vlasnik svega. Sve je u njegovoj ruci, radi šta? Šta on te bare kvetala hoće. Ne šta mi hoćemo, šta on Subhanu Atala hoće. Određuje šta on Subhanu Atala hoće. Dozvoljava da se dešava u svijetu ono što on Subhanu Atala hoće. I niko ne utiče na njegovu odredbu, niko ne utiče na njegovu presudu. Njemu sve pripada, apsolutno znači sve njemu pripada. I sve to što se dešava dešava se iz apsolutne Allahove te bareke vetala, mudrosti, mudrosti. Da ne bi, znači, kazalo ono što će vam navesti što govore ljudi koji nemaju imana ili koji su slabašnog, slabašnog imana. Drugi plod koji proizilazi iz pozaje Allahove te bareke vetala imena Elmuhit da je On Tebare Kevajtala sve obuhvatni svojom moći i znanjem, da sve obuhvaća, ništa ne može izbjeći ni pobjeći njegovoj odredbi. Znači ništa ne može umaći njegovoj odredbi. Niti momi, možeš ti, niti ja, niti bilo ko pobjeći od onoga što On Tebare Kevajtala kada odredio. Nikada, nikada, ni u jednoj situaciji. I zato pogledajte, znači poznata doba poslanika a.s. koji je znači preporučio svakom onome da, da izgovori prije, prije samog znači lijeganja u postavlju, prije spavanja. Dio u toj, u toj dobi kaže poslanik s.a.s. la melja wa la menja minke illa ilajk U prijevu znači nema spasa, niti utočišta od tebe osim kod tebe. Nema utočišta, niti spasa. Kod tebe osim, od, odnosno od tebe osim kod tebe, razumijete? Na melđa, na menđa, minke, illa i lek. Ovud ovud, ko shvati i ko razumije vidjet će. Znači danas, pogledajte, danas kada se čovjek nečega plaše, toga bježi. Razumijete, bježiš, lav vidiš to no šašat, nično te srkuje s im da ga milkiš, jel, maziš i ostalo, nećeš bježati. Tako kada vidiš da jači od tebe, da vidiš neko opasnosti i bježiš, izbjegavaš, ne bih zapao takvu opasnost. O svih ti stvari bježiš. Osim, osim od Allaha tebare kevetala. Pogledajte, od strahuješ i njemu pribjegavaš. Od Allaha strahuješ i njemu pribjegavaš. Allah Želešanu kaže u suri Zariyat, فَفِرُّوا إِلَ اللّٰهُ I Allahu si bježite bukvala prevo značenja. I svi Allahu, svi pribente u okrilja i te bareke vetara zašite, a on kaže ya, e juhlaaddina amen takgulah. O vernici bojte se Allaha, a isto tako kaže firru il Allah. Ne može tre nidje pobjeći osim, osim njemu te bareke te bareke vetala. on je vaš zašitnik, Wake faabillahi ali jen wakeke faabillahi na Siran. I on je zaista divan zašitnik, pomagač, zaista znači ti on dovoljan kao zašitnik i on ti je dovoljan kao pomagač. Allah žele zato fe firru ila Allah, ne možeš ti trašiti pomoć da ti neko pomogne osim Allah, te bareka On, subhanu ota'ala, koji upravlja Debiru lemri, to je pojenta da čovjek shvati, Debiru lemri, Allah žele vala uspjerala. Nadahnjuje. On daje, znači, kako će ko postupati. Koliko god imaš neprijatelja, ako znaš da je ovo tvoj uistinu, gospodar, el mohit, koji je sve obuhvatniji, el veli, da je tvoj zaštitnik, en nasir, nasir, pomagač, na takvog gospodara se oslanjaš, od njega pomoć tražiš, u njega se uzdaš, je njemu prepuštaš sve svoje stvari, te gope, netače, bilo što da imaš, Allahu te barek eva to prepuštaš. Zatim, srdeći plot, kada god osjetiš vrte ili sestro, tugu, bol, nedaću, problem, bilo šta što te tišti od problema Dunjalučki, ti koji si shvatio da imaš gospodara koji je El-Muhid, sve obuhvatni, da On Subhanu Otala poznaje tvoje stanje, tvoju situaciju, poznaje tvoj bol, tvoju tugu, tvoj žal, tvoje, znači, tvoju samoću u kojoj si zapao, nema, svi su ostavili, nije to ostavio tvoj gospodar. On je u tebe. On je s tobom. On će te pomoći, a lako bude je shvatio i razumio njegovo pravo ko tebe. Njegovo pravo ko tebe. Vo intasbiru wa tattaku, ma yadurukum kaydihim. Allah je lav Allah kaže. Dva uslova, dva šerta. Vo intasbiru wa tattaku, ma yadurukum kaydihim. Ako budete strpljivi i Allah je lav Allah se bojali, nikada vam niko neće moći našteti, Odnosno, njihove spletke vam neće moći ništa. Ne, Allah Čeleva Allah traži od tebe sabor i bogobojaznost, predanost Allahu Čelešanu, neka ja sam vjernik. To što ti vjernik izgovorio riječma, kod Allaha, Allah Čeleva Allah, je levala, jendur ila, gdje Allah Čelešanu gleda, ila kolubikum, gleda vaša srca, koliko se ono bogobojazna, koliko ona zaista u sebi posljeduje s praopoštovanjem od Allaha Tebare Kevetala, vaša djela koja činite, to Allaha Čelešanu zanima, to Allaha interesuje i to traži od vas onaj koji bude imao sabur, kada ga zadeci nedača, bol, tuga, samoća, bilo šta, protjerivanje, izgon, zatvor, hapšenje, plaćenje e, bilo koji vid, znači ti problema nedača dunja učki. Ako saburaš na tome i pritom budeš vijenik, iskren, predan Allah'u Čelewala njegova pobjeda, je e, e, metaj Nasrullah, kada su oni izgovorili, metaj Nasrullah, kada će pomoći Allah'u Čelešanu doći, inne nasrallahi karibh. Allahova je pomoć blizu kada intaspiruvateteku. Kada budete strpljivi, a ne znači malo nešto što se desi ti želiš da reaguješ, ti želiš nešto da učinješ, nešto da urat. To je kontra sunneta i stvaranja Allah je lašan tražitve sabor i bogobojaznost. A nakon toga dolazi i Allahova pomoć. Nakon toga dolazi Allahova pomoć. Međutim, čovjek koji Priča da će pomoći. Osnanašte Allah'u džele vala vjeru. Intensuru Allah'e jensu rukom. Ako Allah'a pomogne, ti on će vas pomoći. Priča svojim jezikom. Djela to ne prate. A suprotno je, znači, malo mušica neka nešto se desi, nema sabora pri sebi. Kako ćeš ti da Allah te Allah'u džele vala vjeru? Pogledajte postupke sahaba poslanika sallahu alijih i vasalem. Koliko je, znači, sabor bio vidljiv u njihovim postupcima. Koliko je bio sabore u njihovim postupcima. I Allah je takvu, takvu i skupinu, takvu skupinu pomogao. Zatim, znači, te, takva stanja, nedače, problemi, ti si spoznao svoga gospodara da je on el-Muhid, el-Qadir, svemoguć, sveznajuć, sveobuhvatni, njemu prepušta svoju situaciju. Od njega tražiš izlaz jer on daje izlaz. On ti je dao to stanje i on jedini te može izvesti z tog teškog stanja njemu se prepusti, njega obožavaj, od njega traži i on te bareke vetala će ti pomoći. Osaburaj na tom udarcu, ne A zatim to zatraži da Allah dželava da podigne ne da Koja te je zadesila i u on taj koji uslišava molbe, oni koji se zaista iskreno uh, Allahu te bareke vetala moli. Zatim sljedeći plod. <clears throat> spoznaje ili što proizilaz iz Allahu te bareke vetala imena El je Jeste da današnji muslimani doživljavaju kao što su doživljavale i generacije prije nas i koje će doživljavati nakon nas Isto to, muslimani danas prolaze znači kroz jedan tež, tež, težak period špioniraju ih ih, uhode ih ih, tlače ih od pravoga puta znači sa svih strana su vidljive spletke neprijatelja islama i vjere Ali Allah Jalešanuhu u Kur'ana mnogim mjestima kaže وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُونَ خَيْرٌ Ma Kirin. i oni spletkari, oni splatke kuju, oni spletke čine, a i Allah spletkari, spletkari, to je njegova osobina koja je prema nevjernicima, prema neprijateljima vjeri, znači osobina koja nije stana osobina, nas opisuje Allah želevala takvom osobinom, ali oni koji spletkari, spletke kuju prema gospodaru svjetova, prema poslanijeku, vjernicima, sredbenicima vjer, neka znaju da i Allah žele prema njima. Ako ko najbolje to čini? Wallahu hajrum makirin. On je najbolji to mi, Niko ne može znači, poput Allah džele valas kod karti ako hoćete da spletkarete prema njemu, njegovom poslaniku, salallahu alijek i veselam, njegove vjerne, njegovim stredbenicima. Zato Allah dželašanu, znači, žestoko odje skazuje ovu osobinu prema neprijateljima vjere Islama, onih koji žele, znači, da spletkare prema, prema njima. Zatim u drugom ajto Allah kaže o mekeru mekren, o mekerna mekra. I oni su spletkari, on čine spletku, splatkari postavljaju to istu spletku, a i mi to isto činimo. Vahum laješ urun, Allah šankaju nastav. A oni to ne osjećaju, ne je da to Allah čini. Misli da je Allah, zato su go pisali židovi ostali, da on, znači, e, svojstvom zaborava nemoći, umora, zamora, svim onim majke i osobinama koje ne doličaju gospodarote barek evat Allah. Vahum laješ urun. I oni ne osjećaju da Allah dželevala to njima uzrača. Kako oni to radije prema sredbenicima, Allah dželevala prema, prema njima to isto radi. I zato kaže Allahum muhitum bili kafirin. A Allah obuhvaća sve postupke nevijenika, sve ono što oni čine, Allah dželešanu zna, zna znači da oni to da oni to radi. Zato muslimani koji su u takvim situacijama, ili da se uhode, da se ženiraju, znači da osjećaju e, zlo od onih koji su neprijateljove vjere, trebaju da znaju, da se oni uistin osjećaju, oslanjaju na koga El-Muhid koji se to obuhvata. Koliko oni gospetke iznosili kovale prema nama, Allah dželevala, isto, isto to čini, isto to čini prema, prema njima. Zatim sljedeća spoznaja, da spoznaja samo okimena El-Muhid i značenja, da ono značenje obuhvata sveobuhvatni, ulijeva nadu i sigurnost u naša srca. Kada posljedno znači, pogleda naše djece, Danas čovjek koji krene stopama sunneta, stopama poslanika, ali i salatu vaselam, ima, znači, problem kada se oženi, kada dijete počne da odrasta. Kako na koji način odgojiti djete poslu u današnjem vartu, ovoj sredinu kojoj mi danas živimo. Pa strahuje, pa se plaši, pa da li će uspjeti, da li neće. Uspjeh je u lahovoj ruci. On te barek evatala opučuje koga hoće, na pravi put. Mi dajemo koliko smo u stanju, znači da damo. I mi imamo neki nazor našom djecom, kada smo u kući, kada smo ispred kuće, jel, dok su s nama. Međutim, kada odu od nas, kada se zaputje pre na školama, u školi sve što djeca uče, to je znači toliko upitno i o tome se može pričati dan i noć. Sve to uče njihov odgoj. Međutim, kada znaš da je Allah Čelevala el-Muhid, sve obuhvatan, da je on taj koji zna stanje i kući van kuće i kad su u školi bilo gdje, prepuštaš njemu prepuštaš Allahu te bareke vetala svoje dijete u njegovo okrilje i kad je u kući i kad je vam kući i kad je u školi molite se Allah ge da ga sta el hafiz Allah ge leva koji je čuvar najbolji čuvar njemu prepuštaš stanje svoga djeteta odgoj svoga djeteta također do bogom osloncem na Allah bareke vetala koji zna stanje i tamo koji zna stanje i u kući razumijete i tu uljeva tu sigurnost i nadu tvoje srca da će sutra dijete biti na pravom putu. Ti daj o sebe koliko su mogućnosti, a ostalo prepusti, prepusti Allahu te bareke vetala koji je čuar. I dovi, dovi jer Allah dželešanom vože i ustanje sa čuvar tvoje djete. On subhanahu wa može i ustanje u, stanju tvoje On, subhanu, i u stanju put tvoje djete. On je ustaje da odlikuje na drugim, na drugim. Sve znači Allahu te bareke, te bareke vetala ruci, el fadlu pripada Allahu dželela wala u potpunosti. Zatim isto ovo ime, El-Muhid, znači sredjeći plod, jeste da nam daje postrek u činjenju dobra, u činjenju dobra, El-Muhid, zatim daje nam postrejk u našim srcima da se oslanjamo što bolje i što laše na Laha subhana subhanahu wa ta'ala. Kako? Zato što znamo da On te barek wa ta'ala je sve upuhvatni. I to nam uljeva nadu, odnosno jača nas i snaži da se što više prepustimo u svim našim stanjima na takvog gospodara te bareke, te bare kevetala Pogledajte što uzvišeni kaže za svoga poslanika kaže o iz leke in rabbek ihata e bin nas ikada smo ti kazali da tvoj gospodar obuhvata sve ljude Pogledajte značenje ovoga znači čovjek nekada čitajući teksi može zaboravi preskoči nije svjesno što pročita a kada sa razumijevanjem priđe nekim dijelojima, nekim rečenicama ajetima Kur'ana I kada smo ti kazali, kaže gospodar Tebareke wa ta'ala, da tvoj gospodar obuhvata sve ljude, što je značilo to? Kakva je to poruka bila poslanika alaih slatu vaselama? To je bio postrik u njegovoj David. Nemoj da briniješ, nemoj da se sekiraš, mi smo s tobom, mi te čuvamo, mi sve ljude obuhvatamo. Ti samo idi emrom Allahi tebareke wa ta'ala, poziva ljude u din. A mi ćemo te štititi i čuvati. Šta kaže Ibnu Kesirahmetullaj? Ovo što znači da Allah je lašanu ehata bin nas. Da je sve ljude obuhvatio svojim zajem, svojom moći kudretom. Znači mi ćemo te čuvati i paziti. Kada se osloniš, kada znaš da je to tvoj gospodar, kada imaš pod sebe všeg sumnju, djelimično uvjerenje, ubjeđenje o Allaha te barek onda nisu u stanju ovako postupati kao što je postupao poslanik alaihi sallatu wasalam i njegovi, i njegovi ashabi, i njegovi ashabi. Također isto ime sadrži u sebi terhib. Imamo tergib i terhib. Znači kada Allah žele vala postičine dobro, a imamo terhib kada zastrašije. Kada zastrašuje one koji, koji su daleko od njegova puta, oni koji su nemarni, oni koji su nehajni, oni koji krenu putem pa kažu može ovako, može onako, ne može tako, nego mora biti ovako kako gospodar te bareke i otala traži. Tu nema znači izbora. Hoću ovako ili neću ovako, nego moraš prihvati ili ostaviti ono, ono sad će mi došao poslanik sa Allahu alijih vasalem. Tarhibi za strašivanje, kako smo naveli na početku, je u tome da Allah Đelešanu većinu ovih ajeta u kojima, znači je prijetnja iskazana, Allah Tebare Kvetara Prijan Stvorejma završava znači takav ajet ili taj ajet sa riječima da Allah Đelevala muhit, da on se obuhvati. Kao prvi znači ajet Wallahu muhitum bil kafirin. I Allah sve nevijenike obuhvata što smo kazali da ima taberi kaže da ima znači da sve sakupiti i sve njih kazniti, sve nevijenike će sakupiti sve njih i kazniti. I listi aj koji smo naveli va iz kulnaleke inne rabbeke e hata bi nas. I kada smo ti da tvoj gospodar sve ljude obuhvata e hata Ehatabina sve ljude obuhvata također ovaj ajd sadrži terhip za strašivanje, za oni koji pokušaju možda u misli da mogu Allaha prevrti, njegova poslanika, vjernike, da mogu uspotkariti prema nevjernicama. Neka znaju da Allah Čelevala sve njih obuhvata, sve njih, znači apsolutno znanje o njima ima i njegova moć iznad svih njih, njegov kudret je svega iznad svih njih. I on ju debirul amr. I on određuje stvari. On radi što on te bareke ve ta'ala hoće. I niko se ne može znači, uplestiti Allah'u te bareke ve ta'ala odredbu ili kazati biti ovako kako ja mislim. Neće biti kako ti misliš nego onako kako Allah te bareke te bareke ve ta'ala hoće, hoće. Zatim kaže Allah djelašanu, Wallahu mi varaihim muhit. I oni njemu neće moći umaći. Allah djela je konačnici taj koji će svoditi račun, onimu neće moći umaći. Znači, svi ovi koji spletkare, svi oni koji se pored protiv dina vjere, Allah žele vala poslanika, vjernika, koji hoće vjernicima nanijeti nešto znači što, znači mi su zadovoljni vjernici, neka znaju da Allahu žele vala, neće moći umaći. Neće moći, neće moći umaći nikada, ni u kakvoj situaciji. Znati sledeći prod, dragi brate i cijena sestro, kada ti Tvoj brat, tvoja sestra, komšija, prijatelj, neprijatelj, načini zlo, nepravdu ti učini, ogovarate, ponižavate, tlačite, unizujete, ružno priča o tebi. Ti si svjesan da je Allah dželevala el muhit, saobuhvatni, zna tvoje stanje, zna njihovo stanje zna da si ti mazlom, da ti je nepravda učinjena, zato se okreni prema njemu, od njega traži, na njega se ostanjaj, on jedini ti može tu pomoći. I on, znači, kada si svjestan te nemoći, kada te svi opruže, kada ti te počnu pričati, znaj da je uspje. Kod Allaha, da je on taj koji zna njihovo stanje i zna tvoje stanje. I on jedini te može pomoći, on jedini te može osnažiti. On će ti podariti pobjedu kada se naj najmanje nadaš. Allah dž.šanu kaže Wallahu, Wallahu a'lemu bi'adāikum. Allah dž. levala, dobro znak ko su vaši neprijatelji. Allah zna tvoje neprijatelje, zna moe, zna naše neprijatelje. Ko su naši neprijatelji? Absolutno, znači pola kako Allah što ukazuje tu. Zna naše neprijatelje, dobro zna naše neprijatelje i šta ti neprijatelji čini. Kako je pokazano na početku od kada je pojasimel Muhid. Zna šta rade, zna kako splotkare, kako zavodi od ovde do Allahovete bareke, te bareke vetala puta. Wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi nasira. Ali je dovoljan tebi Allah kao zaštitnik i on ti je dovoljan kao pomagač Allah dobro zna tvoje neprijatelje pa ti onda ukazuje gdje se ti okrenuti prema kome će se okrenuti gdje ćeš povjeriti svoje stanje onaj koji ti jedini dovoljan jedini ko ti je dovoljan Allah kao zaštitnik I onaj koji je pomagač jedini dovoljan je Allah, te Tebareke, te Vatara. Niti imaš iskrenog pomagača, niti imaš iskrenog zaštitnika pored Allaha, Subhanehu, Subhanehu, Vata'ala. Zati sljedeći plot spoznaje, ili plot koji proizilazi i spoznaje Allah, Tebareke, Vatara, imena El-Muhid. Pogledajte da uzvišeni i plemeni tijela Subhanu Vatala, opisan ovim veličanstvenim imenom i savršenim značanjem koje proizilaze ovog Allaho Tebareke imena, je taj koji sveobuhvatan, o svemu posjeduje znanje i ne zaboravlja, i ne zaboravlja. A ti, ja i ostali insani ljudi, danas koliko god bili pametni, inteligentni, koliko god znači bili na nekom nivou znanja, on zaboravlja. Kada ga upitaš prije dva dana, tri mjeseci, on je zaboravio, ne zna, ne prisjeća se šta je činio, ni ja, ni ti, ni ti bilo ko od nas. A Allah žele vala, koji je savršen svojim e, savršenim osobinama, dobro zna šta činimo, zatim te ista, ta ista dijela dobro čuva, pomno čuva. zatim će sva ta dijela pokazati, i iskazati, koja su pobrojanja u njegovom znanju. za njihov broj, utančine, svake stvari. I ništa toga mu neće znači promaći, pa znači njegovo očuvanje koje će biti predloženo na sudjem danu a zatim svaki od nas kao pojedinač će biti nagrađen nagrađen po onome što je činije što je što je radio zatim posljednji put koji ćemo navesti da danas draga braćo znači ono što proizilazi iz imena iz, Allah te barekuta El Mohit da je on sve bukhvat znači iz zna e, svijeta svakog mjesta i prosa što se dešavala dala subhanahu wa taala svojin zanjevo bukhvata i stanje potlačenosti muslimana, ugnjetavanje muslimana, nepravda koja se čini, uzimanje ni prava koja pripadaju kao vjernicima muslimanima u svijetu. Allah Đelešanu zna to. Zna šta neprijatelji rade, šta čine muslimanima? On Subhanu Atala sve to zna. Razumijete? Posebno stanje u Siriji, posebno stanje u Gazi, u Iraku, bilo kom drugom znači mjestu svijeta gdje se muslimani zaista i ubijaju, i tlače, i protjeruju, i sve ono najgore što im se čini i radi. Ali koga da je talaho žele vala svog uplatno znanje, el mohid. Tako da možemo kazati sa uvjerenjem i da se ne ispali niti jedan metak, niti jedan metak na muslimana bilo gdje u svijetu, niti da se okrene bilo kakva cije prema muslimanima, niti bilo kakva granata da padne, niti bilo što se desi s njima, a da Allah ne posljedije savršeno znanje o tome što se dešava. Da njegovo znanje ne obuhvata to stanje i takvu situaciju. Uzvišeni, plemeniti, veličanstveni opisak da za njihovo stanje. Da zna njihovo stanje i ono što se dešava kod njih. Međutim, danas oni koji su slabašnog imana odma pitaju i skaču i govore Meta Nasrullah, kada će Allah pomoć doći? Pogledajmo šta se dešava muslimanima, znači uvijek citiraju, gledaju, ukazuju i na Gazu, koliko godina, preko 50 godina, danas Sirija, prije toga Irak, prije toga Afganistan, sve kome se dešava, dešava se muslimanima. Onaj koji nema ispravnu akidu, koji nije ulio u svoje srce uvjerenje o Allah Tebarek Uvetala, nije njega spoznao, njegovim veličanstvenim imenima i savršenim značajnjima njegovih osobina, on će postaviti ovako pitanje, Metanas Ruwa. Kada će Allahova pobjeda doći? Gdje je Allahova pobjeda? Zašto se ovo dešava muslimanima? A mi postavljamo pitanje šta mi kao muslimani činimo? Šta mi kao muslimani radimo? Razumijete, mora biti uzrok tog dešavanja. A mi kažemo Allah uzvišeni i opisan imenom El Hakim. Mudri. Da sve što se dešava, dešava se iz jegove, iz jegove mudrosti, apsolutne mudrosti. A on je i debiru emr, što znači, uvjerenje koje imamo u srcima našim na sve što se dešava svako ispaljivanje metka svaka granata svaki pohod bilo dje znači prema muslimanima, ubijanje, tlačenje protjerivanje, Allahom voljom se to dešava Allah je to dozvolio, Allah je odredio to da se desi, kada? odredio davno da će se to dešavati i on ju debir emr on ju debirul emr samu tome on upravlja tom situacijom I on je el qadir kadar da to od muslimana. Međutim kada kao što smo kazali u kuranskom ajetu: "Wa in tasbiru wa tattaku la yedurukum kaydohum." Što znači ono što proizlazi iz kuranskog ajeta? Kada budete posjedovali ko sebe sabur i strpljivost i budete mutekije, iskrenje lahu ta barekatalah, znači predani njemu Preda njemu sljeđajem poslanika alaih slatuva selam iz svjernica Kur'ana i Sunneta, Allah Đelešanu u tom trenutku neće dozvoliti da vas spletke njihove dostignu. Što znači, kada tvoj sabur opadne, kada tvoja bogopajaznost opadne, tada očekuju da spletke neprijatelja Islama će dostići do tebe. Što znači da danas u svijetu, kada pogledamo muslimane i njihov sabur daleko se so od sabura, Kada pogledamo iman naših muslimana u cijelom svijetu, ne kažemo nevjernici, nego iman, ima su deređat, deređe ogromni. Kada vidimo kakav je nivo imana kod muslimana, a to se može znači, vidjeti kroz dijela muslimana, kroz ono što čini što radi, vidjet ćemo da daleko do rog imana koji tražete bareke kevetala od nas i od njih. I zato ovo što nam se dešava, dešava nam se isključivo i što mi slabi u našoj vjeri. Kada ojačamo našu vjeru kod nas, njihove spletke nam nijeće moći ništa, a mi ćemo biti ti koji će biti pobjednici. A Allah, Allah će tada da nas ojača i osnaže i podari na pomoć. Pogledajte Uhud. Za nije na Uhudu učenstvo ili piće koje je najodabranije kod Allaha te rekao je ta'ala, poslanik sallallahu aljihva sallam. Međutim, Allah, Allah je podario šta? Da toga dana pogine veliki broj muslimana, odabrani muslimani, to nisu današnji muslimani, to su ashabi, drugovi poslanika A.S. I njegovom voljom se je to desilo, da su oni mnogi, znači, preselili, da je poslanik bio ranjen i na kraj da su doživjeli poraz. Znaju da skupina. Zbog čega? Dali su oni, da li su oni bili strplji i ustraji na tom putu. Ili su oni strijelci kojima je rekao poslanik A.S. nemoj da se mičete. Popustili u tome, pa se spustili. Znači, jedna, O vai taspiru vettaku ako budete strpljivali se bojali vidjete tada znači uspjet neće a njihove skutke moći ništa. Među tih Allahan kaže: "Va atiu Allahu va atiu all Rasul". Je Allah bude pokor njegovom poslaniku. Da li su oni bili pokorni? A od bogobojaznosti ovog drugog dijela ajeta: "Wa in tasbiru vettaku i saburi bogobojazans", on je nije bila poslušnost poslaniku ali svetu selam. Majkova i sabur, i takvalo. Razumijete u tom domenu. Naći segment 1. Pa je Allah dželešao mu podario poraz u Simeana tog dana. Što je dana sam Musimana? To je bila s najprve generacije, ne mogu se dostičiti niti nikad nikad. Znači posotcima djelima i baretu kao ono što su oni činili. Nikad. Poja dana stanje Musimana. I kako onda očekujemo znači pomoć? Ve intasurullah je ensurukum. Ako Allahu usamt znači, budete predani, Allahu vjeru osnažili, a Allahu vjeran kako ćeš pomoć od Allaha, tako ćeš štitit pravi vjernik ti kao pojedinac, jedinke, jedna čelija društva, kada se osnažiš, ti sojači Allah-u Tebarek i Vatala vjeru, pa to preneseš na ženu, pa sa žene na dijete, pa na komšilu, majka, babo i ostali, ti tako na takav način jačaš allah te bareke i Vatala vjeru, onda možeš očekivati allah te bareke i pomoć koja će ti doći, a on Subhanu Vatala pogleda sve obuhvatni. zato čovjek, Kada su to vjernice rekli? Kad su počeli imati loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad su uvidjeli da će ne prijatelj sa muslimane, pa su pomislili Allahu loše. Danas muslimani kako imaju mišljenje o Allahu? Da li je to ono mišljenje koje traži od nas gospodar Tabarake wa ta'ala, ili to mišljenje, znači, pa, djeta sve, sve moće, laha subhanahu wa ta'ala. Pa, zna, nije opet što pobjeda, djeta pobjeda. Pitanja, sto ti nekih pitanja koja nedoliku jednom musliman da ih postavlja jer mora upoznat svoga gospodara i znati stanje svojih hal muslimana u svijetu, kakvi su da bolji njih zaslužili. Nukajim Rahmetullah Ali, kada je znači onaj poznat u svom vremenu, koliko ali ima bilo koji su ga pokuživali, veliki broj. Pa je kaže, mi nismo zaslužili njih vladara poput hađađa. Znači vladar koji je vladao u tom vremenu, kaže, mi ovakvi kakvi jesla, znate koji je bio, imam šehul islam, Koliko je samo Ali bilo njegovo njegovom vremenu? Kaj mi nismo zaslužili odala poput hađađa? Šta su danasni muslimani zaslužili? Koliko su daleko od vjere. Zato su neprijedni Islama, sa svih strana okoli i koriste ovu priliku da nanesu veliko zlo veliko zlo muslimanima. Međutim, Allah Đelešanov, kada vidi da se ljudi vraćaju vjeri, da se vraćaju vjeri, da je svijet, znači, bolja, minja situaciju. Primjerom je danasni, znači, arapsko proljeće, sve što se dešavalo, primjer, uzmite Egipta. Gaza je bila napadata i prije toga. Koliko su dana prije napadali, koliko je pogledalo, šta su sve činili, nije bilo nekog straha. Međutim, čim se malom Usmanom pratili, gledamo od Jelićima. Pratili vjer, više Gaza, nije ovaj put pretripilo ono što je prvi put. Odma tu dolazi svijest Musimana do izražaja. Jel? Pa i straha da se neko drugi sa strane uplete u situaciju koja je, znači, bila, znači, ovih zadnjih dana aktuelna u svijetu. To je samo jedan dijelič kada se vratiš vjer. Zna da se vratiš Allahute barek o talo potpunosti. Koji bi tek strah neprijatelji islama imali od muslimana, ne bi se tako poigravali sa njima, sa njihovom čašu, jelim mjetkom i svim znači što posjeduju danas osmanom svijetu. Zato, draga braćo i cijene sestre, ova dva šarta koja su navedena u kuranskom ajetu, sabroj takvaluk, kada oslabe u našim srcima, kada imam padne, bit ćemo lahak plijen, lahak plijen, svim neprijateljima Islama, što znači, kada se muslimani odaju strastima, kada budu nehajni prema Allaho i Tebarek ve Taala smirnicama i smirnicama poslanika, ali i sallatu vasalam, kada loše budu misli i razmišljali o ve Taala, kada ne budu, znači, slijedili poslanika sa Allaho, ali i u svim tim trenutcima će biti lahak prijeni, neprijateljima Islama, njihove spletke će ih dostići i bit lahak, lahak plijen, znači isti. Međutim, kada muslimani osnaže u svom saboru, u svom imanu vjerovanju, u sljeđenju Allahovi Tebarekvetalas vjernica i poslanika alaihissalatu wasalam, tada la jedururukum kejduhum. Allah je za što vam kaže, tada u tom trenutku njihove spletke neće moći neće moći ništa. Molim Allah Tebarekvetalas učenim pravim vjernicima iskrenim njemu predanim i odanim, da nas oslaži i na ovim prostorima, da oslaži muslimane u cijelom svijetu, da pomogne muslimanima gdje oni bili, da ulije sigurnost, jekin, ubjeđenje i iman, sa kojim on te bare, koje je tada zadovoljena naša srca i srca naši naj, naj, najbliži i najmiliji, Molim da popravi staje naše naših porodica, naših familija, staje našeg naroda. Molim ga da Subhanallahu da ujedini naše safove, da zbliži naša srca na istini, da budemo istinska i prava braća, oni koji zaista su predani, koji Allah te barek taala voli, cijene poštuju i njegove naredbe, znači izvršavaju onako kako on Subhanallahu taala traži od nas. Subhanakallahu hamdika shalla ila ilahi la ilaha